Ah, e buhor, e buhor Zemra, zemra të urë e fat Igone, mirër jan Ajme rëbafim, o të rëbër Po përënit e gjallë, o të vërërë Pa tjetër, pa tjetër, kësa rëllë po Po të vërërë, ajde, ju doa shumë Ajde, ajde, ajde, ajde, ajde A, a më në fundër janë, jenë tre javë mërë, gjithë <laughs> mom Jenë tre javë, po <ion>. mjetë, <laughs> pakët më kufi